خلیله ته دنیا ورسته کام نډیر لگ واخیوه دا خالق وای دی یو بل زاریږي د دنیا عمر د جمی مازیګر تهیر تیر موادر بالله صلی الله علیه و آله د دنیا بیان کړی ته کومن ناشناه عبرت او مثال نه ژوند معمولی لا کډو بو چرابه وروم د بارانا پختله تبي هینه باطلار نو ګړ وړ راو کیږي به سر شین کیږي زمکه فاس واشې منتزوریا نشی دا چې کومنه اوږر دی دلر دلدل تضرور ریاج علی زیبادونا دلدل شیئی سن بیانی آده اللہ فارس بانی خدرت لرون کے نپدی بانی مد وقت کیگا مال او بچی چی دی دا خواهد سر دی جوان دا مولی ندابتی سرس شی ختم شی آخرت لس بکاری ستا خو صرف جوان دا دی دنیا نه والباقیات و صالحات نتا صرف دنیا زامن او مال و دنیا دنیاو لگو چی ڈگرائی پی کوا او دا به کوه دا به کوه دا پې کوه نو دا, دا خو صرف سررف دی چا شي د دنیایا به شي چې م شو نو بیا به سی بیا به پهشي چې پهټک رووان ته د لا د چول نو بیا به هغې چې و بابا ما دا یاد دو شو چې دپل پ ایل ای من نو بابا ما دا نه شو یاد چې علی په لازله مز همم داله دا پدوو ال همدو س چې تونونه د خدای تو چې دي او دا مع شي له بابا شه تازه بوتلله ما او دا کله انګریزي کمین سکول کې داخلوله نو تازه جمعہ تنه شم بوتللې علما لو ول بنون شه مال او کوم بچی دا په دنیاو لګیدل دنیا شو او کوم مال او بچی شه دا په دینو لګیدل ول باقیاتوس صالحات شو ول باقیاتوس صالحات نو باقیوله ځاله نه پاتې کی دي دنیا کې خوبدنیان بچی لار شي یا به تاسو شي لاړ ششي چې سوو چې کم هغه پ کېږي او بیاو ک کېږي او بیا د غ کېږي نو کېد شي چېستا خوو غوریدلي بیا به دغه چې کمو فستهپونه سره پلاړی بیا بهومنی او یا به چې کمدننو د کټ شوی بیا به د ششيیدلی ټیپر به د ل نور به د لومنی خو بیا یا که ډیر غټوکر شوی ی نو بیا به سابل او نو یا بهلی شوګي نه بیا به لسهنی خونو دته پای د شوه چې د ګو سره بیاژون دي. نو خلانه چې په دیني ولاغای په اخرت دې کوم د استعمال کا په دنیا به هم خسته یواخرت پینتی هیڅ یې دې مولانو طالبانو د دنیا او الاخراب دا کاخرت خراب دي ته چل دا لګره داخلك دا د دا دین نه متاثر کیږي او غرب دې کوم په دغه ټولونکي ورمنډي او په 50 زراوتیه زرا, زرا داخلي کوي او دا کوي به اكو ته مدرسي وای نو په جدي کې نو کنکریټس نه مزکیږي اړو څو پین خرابوي الهکل نماز فقین نه پس غودا له وخت کمنن قران لورکه کنا دا خو دین لورکا دا خو بچی مدرسه کې داخل ککنا چې الله رب ال عزت دین د غوکی انا هغه شي نشته ال <سؤال> مال والبنو نا دین مور ایموي خون و سره کوي دا خپل له زبان نه او ستدل ته توبه ته ویته بل پی ال ای پل نانیتو اموري دور افکې او جمعه تللیږي په دا مور ظالم نه نه دا ظلم نکئی دا پلار چې کوم نو ظلم نکئی چې صرف دنیا او تخیو دین و تنکئی دا ظلم دی د دایې چې وې تدما بچی سره خو کول تعلیم پیو کوو چې دا په کین نه د بل په سره مو کا خدای به نه تطوس کئ دا عم کولې شي هغه نه ته دانشي کوله تاسو د غیو طرف جوتی کړل مسلمانه عالم علو البنون زینت الاتی دنیا مالو بچی چې کوم دین دا خالص ترې ژوند معمولی والباقیات الصالحات او فاتنه کملونا دا غورې په نيزه رابطه وبدل او غورې انجام کی و یوم نسیر الجبال دا بل ذکر کی چې دنیا مدار وبال شي و تا به ډب ډیره شي نو ستاد او وبال سبب بشي و یوم نسیر الجبال او باغرز کی چروان کملونا او وزمکا بار ځتن بالکل ساملاص اچھا پوچا واشرنام وا شرنام جامکم دلرا فلم نغازبن وما حدا پرې باندې دم پدې کې او탄 وا او رضوا ربک صفا او لاندې وکړي شی مخامخ وکړي شرا پهل ته قطار په قطار یقینا راضي به مونږ ته لکه چې پیدا کړې وي په ول زلباندی بلکې تاسو به دا و کوی الله نجلكم ويدا بلکې تاسو دا وی کوی چې مونږونه ګرځو تاسو راوغه مقرر او کې به خو دې شي و مجرمان مشفقين يرضون كده مما داغره چې بې دي پله عمل نه وسړې په پولیس کېږي یا ریږي چې پولیسي اونې وي کنه پولیسي سکی اونې وي هغه غریب سره دي فکرې ولکه کاغه پلان کوي پتاوتو لګېدا هغه پلان کېغه لا پتاوتو کې شو غل چې اونې وي نه عدالت کې دنیا کې اگر چېږي ته دومره پتا نيغه لکه خبره زر والو مو څنګه سره خبري 알고ي آلته چې درو ټاپو لګې نو لا سونو په ځان له چې دای کړې دای کړې دای کړې واور لاه چې مشبقی نه من ماپ په خپله بچ کم یېږي چې دیې خداشي دی او ما پلانکم کي ټول به ورته یاددي بیا کارګجارري مجبقی نهې مافی یری کې د هغ نه چې په کې دي وایه کوونه وي به یا وای لا تاانه و رو کا دمونږ ل را ما ل حاضل دی حاضه ترتهغ لیکل په کارو قانون نهې لام جاه د حاضه تر جوغ د دې د جضا لیکل نه جزانه نه جزاده کړه ما له هازل کتاب ولنه کی کنه دا ولې شي ما صفي عثماني دا کم دنو مانو کې ډېر رسم الخط د عثماني عثمان دینو رسم الخط سره د دې کې مانو کې ډېر چل لګا دا مانی کی مستقل تفسیر د رسم الخط د دې وجنه رسم الخط د قرآن مسنون دي سړې ضایعات کی نو پکاره دا ده چې ادب دا د تزان ته د قران کیدی او چې څنګه ال تل کېل نو دل د سګي اول کې په خپل اخره دل تل نه کې کړه دا لیکل دا څو چې له هاذا العلامه د هسر جک کو د غلطو کو د مسنون رسم الحت نه خلاف د مسنون نه خلاف ویله بار شانتي شي خدای لیکل غلطو کړل ما له هاذا الكتاب ششوي دي کتاب لارات د ام الله مل نه نه پرخه دا ولا وعدو معامل حاضر او دی ديبو مياغه عمل کړه بالکل سامه ذاتن کې رب دې پیچا باندې دا دنیا ما تصوکېست کوي ها انده شیطان یار یې وکنه دا وا تاغه کېست کوي نو تر دښمن په لار روان یو د دو ډیر لوی ظلم کوي ډیر لوی ظلم کوي وایذ قلنا للملائکه فاوو چې می فرشتو ته سجدو وکړي آدم تاسو سجده وکړه مګر شیطان نو کړه دیو دې پیریانو فرانی وکړه کمم د را جوړوي تا د ل را و او لاې د ل ایران زما الاوه دی ته و هم لکو معدو او دیېستا دشمنان، بد دظالې معرو ل بدل چله فرې خودوو شیطان س کو واغ ماشام خلکه سماوانې نې وااضر کلي دي ل را چې کمدنو پیداې دا سمان مکې تا اوو پیدا د خووزانو نوطان اونی وو نیون کې کوم را ولهرم مړه نو لرېې را روان ده واو ما یو کولو په غه چې وي به اوواو کې کللو بر خ دا رو تاغې کسانو ته چې تاسوې دا کوللی په داام نو به چيې ایاجازت میلا شو نهله ب ت را اوبللی که چې تاسو به د کې را کوو سر را اوبللی خشه اجازت میلا شو او پ پهنی کاشي بل ه پې کا شي دا چ به شروع کې نو ووی به و په ف استجیب بلغاړ نه جواب ن بس یو دزه په وینېنو فلامیا استجیبولام فداوهم دیو تموازونو شروع کی فلامیا استجیبولام قبولواله ونه کی دلرا وجالنا بینا موبقا او ګر ظلم دې دې په منسکې علاقه او ني به مجرمانو ورلران یقین به وشي شي یقین اندې لري پروتون کې تا فلمې دوانا مصرفا او دیو نو ممې دې نه زائد خلاص یو درې دلو نور عاشقانه وقل صرفنا فی اذ پریک د دنیا او پریک د شیطان راشه د قران لا څوک کوله کتاب د لمیا زلی او نشته د خطر را کی مکمل یمازو ولکه صرفنا فی اذ او یقینا ااولی دا ااولن پر دې قران کې د خلکو لپاره هر قسمه خبره وکړ انسان کار الانسان واخرشین جدلا او د انسان ډیر د هری اوسینه جګړالو ایستوک په توحید کې جننه کې خدا انسان نه دی څه کې جګړه نه دی اولن منی او ندیبان کړي خال کوله د ایمان راوړلو ده نه مګر د دا ده چې کلراګي تایید ده او د بښنه غوښتلو ده را خپل نه د دې بښنه ندی منکړي بل څه منکړي بلکې د خبرې زراشري تاغه طریقې ده په خوانو د عذاب په انتظار دي او یا راشري تا عذاب چې کدن بالکل مخامخ نو عذاب خلک پیغمبران اختیار کیني نې نرا ليګوم پیغمبران مګر ډیر ور کوم کیار او و او جادل ولذي او باسن نکیا کسان چې انکار کړو باطل باندې کیږي او شرکیه تبانه باسن کوي دا چې کمزوره کیو مقصد سره دا چې کمزوره کیږي پرې سره اقلا او جوړیایا څونه مي هغه چې پیراول شي دي غاب تاغینا غاب جوړی قران سره جوړی غاب جوړی او څوک تلویزیون زالم دا غا چانا چې نسيت ورکول شي د پاتونه درابي نو ډار او کول دي دا او پاتیکل ویریکل هغه چې دلیګلو په خو الله نګلی ولا سنولو یقینا ګرزول می دی پزلون دی باندې پڑھ دې د پزلون قران نا او وګونو دې چې دروندواله کتره بلی دل لري داتا فلینیا ته دوی جنا دی دایته کنره دایته نو می په پداق کوا کې بالکل هميشه نوراشي کنا ترغیب او اب ساره چې کنرونو په خاوند کې خاوند مې ربانه کیرا لا لا کیولینونو نو که نیولې الله رب الودین الا پاغه باندې ذکر دی تا جل الم العذاب مخامخ در بزر می ور کړو دی لړسدا بلکې دل ري وعده ده چې بیا به مومن دینه زاید پنا فسل کل لکنا لقناهم او دا کليوال چې را کړو منګ دل را چې کلا ظلم کو شرک کو او جعلنا لمالک موعدا او ګر ذل میو واده وایستهالم صالح فتا او درمو اکه ذکر کوي او ګورال صاحب کا په اولیا په غو باندې نپويږي نبی علیه السلام د سباباله پهیا نوګور موسی هغه چې کمونو د حضرت علی السلام د کارونو نه خبر نشو د حضرت علی السلام د کارونو نه خبر نشو وحی تعالی موسی له بتاو علم موسی چون شد شو در غیب وبند علم موسی کبوه د ارجمان وحی تعالی موسی له بتاو آو کی چې موسی السلام خپل ځلمی تا ملګری او تروانو مصنوع دي ځان سر سره به سفر کی ملګری لا بر او مې شبم روان مه ما زما په لېلمي سفر بس کو مانا موسی عليه السلام یوازین الله ته وی اے الله تاسه محبوبه ملکم یو دي شستاری کوفي الله رب ولزه ته توید دین د علم لپاره سفر د دین له مخ دي تاجت نو خو بسړي به علم نه بارت نشي سفر نوس بوځل کې انډان به ترينه مل علم کوسته وي سکول ته ویل روشني وي نو دینی علم <سؤال> له شريعت علم له سفر چې کوي پیدا زمادي رغوسي نو الله دا له علم بني زلار شمو زلک سفر خو ما <سؤال> موسا زفر د ستړې نه چې الله چې دا لوی علمي چې زلار شمو زت نه سوما چې د عملم زوک لک سفر علم د بار سوکم الله یو ورزه دا زه باندې دا سيوزه وي او ته سفر کو په دي غاړه باندې دو دریا باندې چې کوم دتې کیږي یو زی کی گی؟ اگر زی کی بندناس تی اغنب سبق ووه سبق ورغنب ووه اگر زی بخوش آئی کی چرطه گی التذا موسیٰ علیه صلی و سلام سفروں کو لار علمی سفر موسیٰ علیه صلی و دی کرده ده دیو وجن دا سفر علمی ده دیکی کې علم شل پینزیشتو آداب و نزیاد تی دا طالب علم دیر آداب دو کسی کندنسو دی ذکر دی نو ابرو غمجمال بهرين سفر بکاي چې سودي مقصد حاصل کړی نيوي ترغيبوري بچنن وبس کوي نه دا نه دي بستر لو کوونکی دا او شو با شو نورو بګم په کله مطالعه باندې کو او دین کی سولې چې بچنن مقصد نه حاصل کړې نو دا په سکول به کې نشته لا برحو حتا ابرو غمجمال بهرين تر دې شورستي کوم ځای دځای دټون ددو دریابونو تا یا بزم دې رزمانه فلمه برغای مجمع به نه انوار کلا چورث الٰذوالا هغه څنګه ونه د ذوال دریا کو نتا نو هر کده د دواله مې الله ورته چکم دنو مې دا کلو چې د راج وندې شي دا غوازایي مې له سبب لا حياته کنا زګي جوان د مړی د اده مہی دای چې کم سبب کړو نل سیا هو تهما نو هر کده د دواله مې خپل خپل د غل ذبیلو فل نوی جوړه غځګمونو لار خلاڅ ویني ولا لار خلا په درياب کې سورنګ فلمه جا وځا کله چې تیر شو د دواړه حالې فتاو نو وېذ قل ظلمتا را کاغس ناشته زمږه سارا خوراک راګ کنه لقد لقینا من سفرنا ازن الصبا یقینا من مخشوب دي سفر کې د سفر زمنګ نات دی کې نسوار ستړي والی سارا هرډي ستړي شو دکه دا کله مقصد نه وایو دې قالا رايت ايذو اينا الى الصخرة بيخبرتو انا ظلمو تو ويخبري ايذو اينا الى الصخرة تهغه وخت موږ دما کور کړه دې سره دا دغه ټو مرده ګډو سخت بچ ګندنو تیرای په پرشونو لاسته په پرشونو لاسته ايذو اينا الى الصخرة فالنګونه بکنيشته اثر د صادين بلوټه کینا او پر دې وطن دې بکنيشته 발ختونه ايذو اينا الى الصخرة کله چې موږ دې کمندونو زې اې زاوای نه چې کمندمه کولا زایم نیول او کانی سره غټ سره فاینې نشې تر نو یقینا چې کمندونو مایر کړو مې اونه مېر کړو دی نه مانات مگر شیطان نو علم کې باداب کوي دو استاد تا او یا چې کمندونو الله تا پیغمبر تبا د خبرو نسبت نسبتن کوي اره څو روزه چې یا کمدل را دنه ته دوه قدم شو چستا مړې پکرنو موسی عليه السلام چې زما پی نستام نو او زلمې دانوي چې موسی عليه السلام ته مې را کنا غوړته زما خو شو خو استام بس پیګرنیه او دغه غره دا خبر نه کړي اذكر و تغلى سبیل فلباره اج ساره جبا جوړ کړه و داسې کمرلار قلب درياب کيو وشناش نه عجبا قال موسی عليه السلام ته دغه ځای مونږ له ټاکنه ځاله کما كون دا اوس موسی علیه السلام وهل ته کول غنې چې مساووزر او شي او موسی علیه السلام دا نو لوندې سړیت ته ځان نه کوي ودا نه نه اندی بس ځدی چې بس اووزر تکو پېښ کو او عزتمن خلک اوزر تکي قبلي بس خبرې پسی بیان قتل نی پکاره نو موسی علیه السلام وي دا کځه موږ لټو واپس کیږه فرت اداله sare ma qasasa واپس وای چې کنه نو ala sare ma paqulnu khubandi کاسه سا خبرې کوونکې شاګرد د استاد سره غپ لگي ځنه چې شاګرد استاد ګور تندې دی ولې او شاګرد غریب ایدا تکړي ته بس وای چې سات نه سګي او ځین هغه غریب نو د استاد سره څه फायदा ولې کده او ځای چې سبق نه دی پورشن دی وتا تاسو څنګه وای چې دا زه څنګه دی نو هغه سره غپ لگي خبرې ترې و سره کوي شاګرد کوم نه دا نه چې بس کو دا غای ترې جوړ کړي چنچنې جوړ کړي دا غریب ناز دې شاګت ل ب دبینه د په کار او استاد چې کمرو بنییتې نه د په کار تو کوله پاراخه تنند فارته داله سا ما قسا چې خبرې کولی خاصنه ګپ لاګوواړه روانو زه چې زوب خوصور لګو سفرار ک چېرو یو د سر په ناست یو بوت تننی وللی دا کراچ را لالارري خواې نست هم د بوت تنند ول د تاته بوت تننی وللی دا خو د یره د سفرار نه په د پ سفر جوړ شي فاردا د اعلی ساری ما قصصا یا واپس نن کی فواجد د دمنه باد نه دوی مونده چې کندن یو باندز زمونږ د بنیاونو نه اته نه رحمتا مینا ور کړم ودل له مهرباني د خپل رب نه مهرباني ملو ور کړې وا وا علم نامل دنا علم او په مور کړو دل د خپل رب نه کویا ان نبوت دا دلیل نبوت شو اود موسی عليه السلام استاد او معلومه پیغمبرو لکه غیر پیغمبر د پیغمبر او تاس کید نه شي حالله له هو موساه و د ته مثال سلام د تعدار کومشته الان تواللی منې ماولیم تر ده پهې خبره کې چې تو ما ته وخی دغ نه چې تااله پو در کې شوي د اصلانه زما تربیتو کې زر راغلیمه ان تواللی منې م ماولیم در ده نوستاګرته به کار دي چېستا اجازت وشي چې زر راغلی مدرسېتهجمماتتهدر کې شریک شم کاان مثالله ته ته وي نه کلنتهته ی ما صبره استاد دا طالب امتحان واخی دا تنوې چې اوسې ده وته دوی چې ته داخله نشته لري یا زم ته ډیر تکلیف هي وظیفانو برابرېږي دا د جمعه تون لري لري ډیره تا تاسو د ډیره غراني د نرم و نو صحیح عادتي او داسې داسې چې ته خزر ته ورڅاغټه مدرسې ته د سبق هوایا ان د سبق هوایا داسې په طریقې ته تاسو نه خبره سکی او کې چې زين ولا جوړ کې نو خزر علی السلام وته ان نا ګال تاسو تواس نړی له ما سره د پارتیکې ته ټینګېدو دلته تاسو نه چلے کی پاکه وتصویر وسنګ په ساوارو کې علامه په اسوائلم توه دې خبره شیطانوی ګرکړ داګه دلته ته دللم نا هغه ته وي ساجدین ان شاء الله او صابره زر د چومال راځه خلقو خشینو کلاکو خو ځوانا فرمانی کونه کومه سافه کار کی پر کار له چې شاګرد استاد نه فرمانی نه کړي پای نه تما ته نه کې فائن تباتنی فلاۃ سنیاں شین کتهتابیداری که زما شرط او استاد دی فائن تباتنی کتهتابیداری که زما فلاۃ سنیاں شین زه تا پوز مګو زمانه دې چې زارکه هتاو دې تلکم نو ذکرہ تر دې چې ز بیان کوم تا دې نه پاندو نصیحت خبر او شو شرطونه برابر شو روان شو فان طلقان دواله روان شو نو ظلم خو بکنه یاد کړي اته نا غزه شو څنګه چللې نو کو خبر دې کوړو دا کنه بس او قادم دې روان دې ان تولا تان روان شي دوالا روان دین روان دین ها کا ادارہ کبا فزفینا تر دې شي دوالا کین اصل بکشتا کی بخاری کا تختہ تی و صل کل شو چې دې رواني قدمه دې چې کوڅو دینه کوزل مې درځو دا سټک را و وسو تا ور کیشتا نه تختہ سکرا خو مودا چې کتل. یا ته ل تغری دا چې دا ته و دل تختہ وستا کنه دې ته و غن راځي نخلا کر کای موسی اللہ علیہ السلام فریضا و چه باطلوینو نور رد پی کئی دا اغای د دا او هغه چې ظاهر کې کمسیز ناروائی مدو موسی اللہ علیہ السلام فریضا و چه سب پی کئی موسی اللہ علیہ السلام تنگیزشو اغاوی دا خوزمان فرض دیشی دا او ته تا وعدہ کردی وان خودداری تایفی کرو نو چه ناروائی ونو داریکی پسوکو ردوکو نا ارختالی تغرقالا هام دا چې کومر تا او ما تکړه دی لاره دا چې ډوب کې کومر وسیدون کې سواره دي یقینا راتله وکړ پیونه اشاره باندې دا کار شوکمتي هغه دوی نیمه ویلی و تا چې تو اسنار مارد پات کیدو او دلات او مصطسلامت ایشو صحیح ده بس لا تو اف نيمان سی تو مولیز او کومر مالره پار سوانی تشو ویده ما او مجبور کومالره ما مګر دو ما په کار خلک تن سیا کی کنه تن سیا باندې مراه بس خير وشو فهم کانو روان شو بیا روان دي دی. ترې چې مل او شو دی ولک سره فقط له یو یو طور خبره شو دا چې کومنره او سی منه بل برشان دي کړی درا کړی دو روغون د دې چې کومنره حضرت علي السلام ورغه چوچته کې رسم کې له اخلاص څخه یې وستو فقط له هغو مړې تو موسی السلام کیږي دا کړی اچھا تو اتو وټینګ شه وي یا قتل تنا بغیر نفس لذت څه سر وان پیړو موسی السلام ته په تا نه خلوه لکو بالغ <سؤال> وړو کنو خلوه لکو او وړو په هی باندې خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا خلوه لکو لیکلی دی مقصود لیکلی دی نور لیکلی دی چې دا خلوه لکو او دا مشهور دا کو خو حضرت الله علیه و کنه موسی علیه و سلم او موسی علیه و سلم په نسبانه بی اوس حضرت الله علیه تو په توجهات څنګه خړې د سورډه حقیقې لري سمر خلک وایي چې والله الله تعالی کومو کوم چې لري دا شي خبر ختم شو هغه جو زکیه د مګری نفسین پات کمنو بی ګناه په د وژل د پنښتنا دد ناشنا کار دیو کو وی نمی بیلی دی وګو په نیمه ویلي دیتا شیطان شيټینګ غل او وزن شل لري ما سره پات کیدو هغه تهین تعال تو کوم صلی الله علیه دې کې و سر شرک کید نور زمو اوس نشته انسان دکان شیم بازار کمیت افوشو کده پس د دینه بل فلا تصاحبنی نمام ملګری کو زما د ووججه به تاته س کېږي تکلیب کېږي اگرجی زما چې کمدنو لکه به دا دغې خواي چې زه تا سرهسه شم پاتې ش خو زما د ووج به تا ته تلیب کېږې فلا صاحمنی ما مملګری کوو زما ددانان سره دوه سیلله دننی او ه یخین دللی ته میلهدنې زما د وواجه نه د در انت من لله را بس د سرې له خلک مننی خبره ک نه فانتوالله کانو روان شو دوړه ح تا ته پورې ته یاله کیت شراله دواړه چې کمنی یو کلیواو ته یسا دماله نو غوړو ډوړې وخته ضرورت مطابق ډوړې وختل نارواندی ته طالبي غوړې کومله غوړې که تبلیغی غوړې مجاهدي غوړې وګي وقت ضرورت او اړوړې سکی او غوړې د داړو سنارواندی دی نداغه سوال کړي چرها حرامي فاص یسا دماله نو ریته کمنو او غوړې د دوار نه ډوړې پا بو یو ذریفوا ما ترین کارو کچ مل مستیاور لور کی سولور می غخته وړای د اوغین کار د من مستیانه کړ دی صی ده نه کوربا مییل غواړي دوړای او کوررب ورکئ میل مستیا ورکې دا یو شي دا نېګنیو د مړي د کور نه ډوړای غفتل نارووا او مییلموب کاریت څوک مییلمان کوو میمانکولیدي كون جایز دي شو میلهکه سړ ته بینناو کې چې زما د پلار د شوې ديګن پخېږيی ته بهسه کېږي راځینو دا راسل جایزدي خو خلک د تللی کېې شا بهمونږ لسهکهه خاکه دا له کوم د ننک مار ترس دا کو استطام او ضیافت یو شی ده خو استطام او ضیافت کو ملماغه او ضیافت کو ضیافت شته قرباله او شوم چې کومنه حرام نه د جریری بن عبدالله البلجلی وای چې مونږ ورته د حرامو وینل کو ویر چی سی حرامي نو د رسول نبیلی سلام چې خوړلی و نو شوم خوره خپل شومې خوړنه زمونږ په پیغمبر ته شوم خور وای خپل شومو تناصنه نبیلی سلام باندې د نبی عليه السلام <سؤال> چې کومونو شوداغه کومنن کړی دا نبی عليه السلام چې کومونو شوداغه کړی دا شومایتي کومنن خړلې دا کوم ځانه راو یستل اوا چې کوم روایت ته نو هغه عام یو سړی دعوت کړو نبی عليه السلام قبر عام یو سړی سوکو نبی عليه السلام په نو هغه سره سړی سره ډوډۍ وخوړه خو روایت تل معنا جائزو نو فدعاو رجلن جون کو فدعاو امرعن نو امرعن نجون شو چه کمدنو و سرخونده لغولنگی دل نو امرعاتن شو نو امرعاتن نرو روزیان شو نو امرعاتی هی شو نو ای زمیر راجی کال میت تا نو امرعات المیت شو شیخ غلطیس رحمه اللہ و صالح بایی وی گیردی تات سنس جو کل در سڑینه دی خضا جوڑا کرا در خضینه دی مڈی خضا سکرا جوڑا کرا دی شو م اسا دماله بابا یو ځای فوما دا ټول بقا وکړي چې شما را مال پښتانه ولا باني ګریده موږ نه کوکله پلانکی کوکله ولې کوکله پلانکی پلانکی دی بل رسوکی دا لک تعالی دا تعالی دا یو ګمرا موږ نه کوخه پلانکی دی فوکو پلانکی دی فوکو ای ساجا کوم نه جه پلانکی میلمارو ډوډا لنی دی راغلي خ صفه او تلارونی ورزا په زدارل تازیه شو نه ده نسو ګیلک شامی وژه ذکر کړه دا ان شریعت په سرورې لافی سرورې دګونه په خپل ډوډای کول د داخلق په خوشالو کې کې داخلق په زمونو کې نکي به مرشي کوعده کې سافه دې پک خو کې زبې ومنم خدا غزول کې ختړې چې په بله طریقې کې کنه د شو مواصي خزول کې دې ته سادهسته بس تیس دېسته ی سوم نشته و خبره را ختم دو من ډالر راغلی تسلی دیو کې بزی د پرلط تلوي شراه شناس دی پرلط وی لکه او دوه د لری نه ته تاجت دي چې را روان دي چې د افغانستان را روان دي چې لاره د وړانه د خپل ديز دی دی او یو دوه لورو لورو تاجت دا د موبایل خلکو کارونه او قاتلو پاپلین یو ده په افغانستان کې چې کدن مړون شند د شي چې منغه پلان مړ د تبدواله راشي د لغت کمونو د کراچي ته بلته خبرو شي چې پلان کېم هله کې ضرورت دومره ویلو ته دومره خبرولو ته سارسته خلکونو کاروبار سي دعا دا کسلوهته مسلمانانو د اخلاص نیت باندې ګروندې سي دا جناب دا دومره دغه تر جوړ کی اعلان نه اي او اوس کو ته خلکو د مړو نه ټماټور جوړ کړی دي پوسو کی خرتی او پریکښو کی پریکښو باندې مې کومو وڅکی کړتړي پلان کې مړنه پلان کې مړنه مړنه کړه نه بل ته اوس کنه شک په کیني شته سره مړنه بل غرا آسه گپه ده دینا مڑا جوڑ کرده رسی آفا بوئیو ضعیفو ما فواجدہ فی آجدارن یریدوین قذفا قاما فواجدہ فی آجدارن نوی من دا بدی کسی کم جدارن یو دیوال فقعان خوطا پوسو کا چاگی پو دی جمعات کی دا مل اعلان جائز ہوئی و جمعات کی دا چلکو دا جائز ہوئی اخپلا محل لکی کسی تا اخپلا محل لکی یو خام شه خپل مالکی وسړی وای شفلانکی مړ دی او د قبر او د غبندو بس په کار لري خدمت او پلانکی ته مانوسی جنازه نظر ته کومنه یو داسته دا په یو کولو کې اعلان ته حاجت ده شهلک ما ته ټیپوکا تاسو بیا ته اعلانو کې څه ضرورت زه تا پیږم تمه پیږی نه یو درشه مونږ اعلان ته حاجت شو আজি شو د ما نه مړو نه هم شو جوړه کړي دا څه شو دا سونه طریقه نه کی اځه دوااله ورشي نو ما او با بیاو کورورو نو دوا ته جنو توګه ته خيرا دي ته ساجد ته چلل شي خدامادي چې کمپي جنې غسرکینه وتو الله دې ساجد سره تسليو کی الله دې غته مغفرت کامله سکی نصیب کی دا حق الله دا ور کولون د الله اختیار دی غسلم د الله اختیار د خبرو کا مغرا پاته نه دا یوزل یو ته بیاو کوي نه یوځل یو ته بیاو کوي یو پکې چې چا مې دواو دا ډوړ دا, دا, دا دان دان کو په ورځنیو په اعلی او چتا واره خلاصو او چتا واره دا کومه دوا ده لکه دا چې کوم نو دغه کې کپرت کمیډی ته کم دوانو په طریقه باندې وګا په دې موقع استاد ومناستی هغه هم بیا نو وینم چې سړي بس سره الله اکبر الله اکبر الله اکبر د ځان له کارګته له دې بکې الله اکبر تناسته اذار مصمصې چې پټې مده رواني او ډډه بلګي دا د لريزه سلو رزه تللو ته ساحه ته جنازه له اړې کبيار پرز کړي په جنازه کې لا غمړي والي لیدل نو او تسليدي والي نه اور کړي ګوجريته ور خاراکي سر ته تسلیده پاره غته سنشه ور خاراش جنازه د مړي یا کو ساحيته ژوندې خګل کو ور دي تسلی ولا او کاروي چې ورو نو تاسو څنګه دل راغلي تسلی ده او تاسو بیا بیا ما را دي خبره راړو زمو دا بالغ تنويته مر کټنو به خراب غو بشه میا نی دی لوي کیسه ده ته داو کور شریعت کې چې دام شته دی تا خو بس غرب دی او جوړ دی فواجد افیاج دار یریدو ينقذ فقام نو یمندو دې کې څنګه دی دیوال یریدو چانه دیو چې ان قزاق اقامت چې ما چې پریوزي اقامتونو را نړيګدلاره قالا نو تر ویل او شه د الله تعالی او محمد رسول الله ته مشوره ورکړه ویل او شه تعالی دغه تعالی اجرا کړي را ده نو چې مزدوري دی پیغاستو نه خوفه اعتراضونو کوم ورکولای کاڅه خبره وکړه اوږي ور دی موږ له ډوډۍ عمران کرته الله تعالی سس نه ښکو دیوال نه کنه صرف دورو ته خبره واه فله ممساله سلام د جین کوله او برې دي پاغ وقعې پ غمبرون نه دی او بیا له سړي دي رایسې دي هغې وي به بعض مونږ چې را شه مونږله ملدور ش کوو داره کوو تفسییر لیکي دي مساالله سلام خپل یکه بر با او مونږ په پهنییکبان نالو دلته دلته چې کمو خاضیررهله سلامان ته وي چې ملدوری برې پ س کړړبان اصل کې دلته او غم نه دی دلته او سر ملګرو نو کله کله ده ملګرو ده وجنا یو غیر غورکار هغه هم سره ده ملګرو ده وجنا تکي اوکي بس ده وجنا ملګرو ده ملګرو اللي حال ده پاره خلق کار کوي لو شیتاله تغسال اجر قال ان هو اغه توي به خبر ختم هذا فرا قبيني بس داخلا ختم او زه ته په شرطونو برابر نه ندام جاي سوچ کم طالب په شرطونو برابر نه نه استاد منتظمین منتظمینو شرایط مقرر کړی دي او هغه جګړه په شرایطو نه چليږي نو د او د خارجو لو اجازه ته ښتار ها ذا فراق وبيني ها ذا فراق وبيني و بړنيك دا د جګړو جدای زمو استاد رمندا 190 کا یقینا خبر وکم تعالی را خبروم دي اسنه چې بیلډ شوه داسې یو ملاو چل تکي مول خلق تکي وجني او د کشټو نصباسي تختي وبزي اسنه چې به په نام کې نو د دې خبرو نه د حکومت خبرو خبره ده که ظایر که او دا سکار نارواق انتا که شوی او شاگر دا مدرسی ندین و تهراشا دا تواجاوه دا وجاوه دا وجاوه اصنه جی بیا لڑش باره و او دا جی دا, دا لڑکا اغا با تو مدرسه بگلسه کدی بدنامه کدی تبیسه کدی بدنامه کدی نا دا آغا جی کمدنو تشفیو که چی کمکار شوی داست دی نا دا آغا تشفیسه نه بیا کا سالي مععلم تهړ سبره زره چې خبره کوم تا, خبر تا مطلب دغبانې چې ته اوس نوي د پاهغ ساارېدو اما سفه تور چېو کشیا او فکان ل مسااکین نو دا چې کمنو د غریبانانو چې مذي ب کوه به دری کې نو مع راده کوله چېب جن کم دی لره ځکه چېوا اوخوادن وبار چې نیولله به هر یوه کششتای په زور بانېسممه کششت په ورهبانې سم د پاکستان پلیسو بیګرله ب ګړی س کولو نیوللو. مذاتک <متحدث> امنوی دار ده کې پولیس وله د شانتی بېګار لا غاډي وځو دا تک غاډه پرې روانه تر وروزه د ښارواله بس غریب چې کندن ځان سره کې او ټونو راز کې کله یو بل ګرځي کله تکي بلبا غله مزدورۍ رزي اتابو برباده کې یو تانیز ونځ بل ځامن نو ور کې ان کې بيڅې ورکول بيام خو مذاتک شانتي روند پاکستان پولیسو یاخذو کل سفینتن چې ولا به هر یو کې شه بزور باندې وامل غلام فکان لمساكين او وامل غلام هر چالو پاکانا بابا مؤمنين آلک چیو نو مور و پلار دو ایماندار نو زوی آلیدم شای یوری کومات دو غیانو و کفران شپت بگیده دی مور و پلار دارا بسرکشا و کفر کی یعنی دتتا سرکشی و کفر نور دور اس کیدو زیاتی دو کیدی شیشتی دی اصر د مور و پلار کس شوی را سیدلوی دیتا بزارب سو شوی نمانگای رادو کرا چه بدل که دی دوارو رو رب دی دوارو غور دی دی دوارو غور دی دی نپا پاکای کی و آقرا برو ما او دیر نلزه پرا هم که اللہ بولو بلنیک بچه ور کی و آمال جدار ورچه دی دوارو دادو دوغ علکانو دی اتیمانانو بخاریه کی اولان دی دی دی نخزانه دی دوارو علمی خزانه و مالی خزانه و موا دگا و پکیلان تختای وی او پاگی بانی چه کندنو نسیتو نلیکید ابو ما سالالیان نوکه دا ډیال غورې او بیا خلکو قرآن غولې نو کې شي چې تد س کړی رایس ابو ما سالال او پلار د دواړو ننی کو م قانوندارې چې اسلامي لکه د یتیمانانو د کوډونډو دمال سکې حفاظت کې مالزه کردې دمالڅوکوو حیفاظ کووخوا را درب بکانو راضو قب دی چې اوسیې دا دوواړه مضوان ته را وبا چې چې کم دو فضه نسپله رحمت من ربك دا مهرباني و تر بدرستا فما فالتو انا بری انو کرما دره په خپل طبيت باندې ظالم الغيب نه نه وګوره حضرت عليم الغيب نه دي موسی عليه علی عليم الغيب نه دي دا مطلب دا غيته تاسو نه راغی ری ساري دلو تاسو کوم نه واسو نه لارو مالن تسو علی صبر ويصلونك عند القرنه ان سرومه واقعه بادشاہان په غيب باندې پوریږي وګوره ذل قرنه خبر شوی دای تا پاکستان اب بارز ذکرنه انکی کول اور توه ساتو علیکم مینو زرده زره بیان وکم تاو ستر دن بیان او بکم تاو ستر دن سو بیان ټول زندگی غو شنو بیان ولخو سفر نیمه ده څه کوم بیان کم یقینا منګه و سارکړو دلارا پس مګه کی پاسه نام انکلشن صاحب اور کڑی میودل نه هر ضروری چیز اجر آئے زراي اولار می ول سکړي وي اسباب و سرو ندی څر دې چې اورث زید دوبې د نور ورته زید دوبې د نور ورته دا کم کوم نور نور دوبي کی دا زاله مساله نور دوبي کې کو نور دوبي کو اذا بلغه مغرب شمس یعنی درس زید اورث چې هغه ځای کې چې کوم نور مخلوق مخلوقه بس د دنیا یو اب دنیا د یو سرتوا انتهاء یعنی تر هغه قوم او چې کوم ځای نور س دو د انداغي په منځ کې نور آبادی ابعد دنیا ختم شو واجد تغرو فی انامیا وی من دیره را چې دا څنګه نوړي بيدو تاسو را کټکی لا هکی واجد زنده قوم او بیا من د دې په حق یو کام قلنا موږ وی وزل یا سزا ور کدی او یا چې څنګه نوونی په دې کې سخایس حسنات څوکيدا او بمنی نیکی تاسو تو بیان به تو کوم چا زیاته کو شرک وک سزا با زرده چه سزا بار کم دولارا بیا بواپس کلشک پدراتا سزا بار اول که سزا ناشنا او چاچی مان دولارا و ملیو کنیک نفل او جزانی لوسنا نو دی چه ده بدل بار کلشی دولارا بدل خستام بدل ر یا بدل ر توحیدو پاسر اکورو لومی نمری نایسترا او زرده چه او با وایدو تمنگا در کارخ پلنا سانتیا بیاروان شب نورو لارو هستا تر دیپورې سابا بند نور لا روباندي نه کره جممات چې نهېره ساې غیردي ولائ سمات بابا ح ترپورې ذا به لغمرله شان چې د روان وورې چې کمونونه زیای د ختو د نور ته نو نور خ ته رختهلاړ د بیا مونده چې کمنیو چې دا رااخ دي په داسېی کومبانې چې نو ګورزولېمونږه د ل را د د دینوور نه سپړ ده یعنی د دو یو ب دنونو په منند کې سپړ ده نه دې زننګلارر خلکو شه په دیمنه په دې دلته ځان په ټول غوړی او په دیمنه په دې دلته ځان له ګابادي سکول وړی جوړ غوړی خوبه لګره زناور او بچی کمره مسمستو سس کېدل دا نه کېدل نه دا په دایته دغه نه په بدن ستره کپڑا نه ابا جیوا دقه شند لګره زنګلیانو ز شهر وو مارو بوز ګرځیدل په یوونه کې وځونو لاندې بسو پراتو كذلك دکرانګي انمونږ پې خبرو و کله هااتنا بمالله د خبره ان دامونز کار نه او خبر کلمونږ په مخک شو خبر و کله دا قنګیر ک ديمونږه غرا چېمونږه پهغبانې تو د سره د خبر نه سمان بهاس بیااند دی روان شو به نرو لا روبان دی اوس شمالی سفر درې سفر دي نو شمالی سفر حالته تر دی پورې چې اوه دغه دوګورته شمالی طرف ته دي دنیا کې بهټولګورونه دي بالاغا با نهصد دیې څکه لا ورستیدل چې ګمندونو دا ورستید به نه سدنه هغه منځ دوه ګرونو ته نبي موند چې ګمندرا په لود دی نه کومي او ناش نا کوبلې لا قاعده نه کوم نه کولا کاری به نه چې په دې شي په دې خبره باندې نو هغه یوځه م빌ه کوستانيان وګړي هغه څه بلای ویل چې تا آزادۍ پر دې کمندونو چې کمپلوند دي د بس څو څاغې اشاره می اشاره وی شکر د پیدا کو په ترجمان په ذریعہ باندې خبرو شو غاریا ځل کړنه نووی دی ځل کړنه نه نه یا جوجو ما جوجو کینن زوزي ما زوزي دي وختانه د زوزي ما زوزي وکړم یقینا یا دا یو د یافس اولاد کې څخهلګو او فسادیان او دی ترڅ ته دیم د یافس اولاد چینو چینو یا وه په لاندې کوم نسدي چینو م نه یورپوم نه داسي یو بړی اعظم چې کوم نه دار یافس اولاد دی ایا فلڅګنن اوسې او اولاد دې لندلندې وني واړو واړو چې خوستور کېونځه دا مور وانکارې نديرونه چې چنیان سم دي دا هلي له واس مرو چې واره ګټه نذیر بولې چې الله په ساتي هغه زبردست شهادت وخرار واندې ما و ویرا ویروسو جنگ د خلکو سره روان نه چې سړی ما ول مړکی او بیا بیخوري وی خدای دې من له داسې شهادت راکې مته بل شي چې نینې اوسې خواره نه دي نداده په خوانه ته لري خوانه دي کنه نو سړي خوانو دا وي په ساده ګروانه کې بزمګه کې نو دا اني اجو جو ماجو موفسونه فلارد ګروانه کې بزمګه کې راډيو موږ لوټ مارو کې کسان را نمبر کې ټوله پیسې راو موړي نو موږ په تاله تنظیمستو کوم سر اب دولت مولت څنګه گزاره کیږي فاللله ج الله کفرجا را موږ چې ګندنه جوړ کاله آ موږ وګرځو تال را او ټک ا موږ ورکو مونته له مزدوری او ټیکس اعلان ته جلا بینه بینم صددا چې ته جوړ کې په میه زمنګا په میه دې کې کوم نه یو بند تاسو سره پر ډیره د زراعت سره ډیر دې ډیر به ساينس ځاني ډیر څه سره دی نو په سیوه د مونږ درکو لغه زراعت استعمال کو دا کار چې کوم نه نو کا او که سی سی بی مشین نیمه تک ان نیمه بڅکو مونږ کو اغه تو امام دا غوړ دی پای ونې په قوا استاذ مددګرځماب مټبانې هر مزدوران به بکړ دي مزدوري به را تر تاسو کې نور هر څه مالې دولت زراعي چې څه لګي ماشينان ماشينان هغه به زسکم استعمال کوم او تاسو چې کوم نه را تر مزدوري کوي جوړه به کوم تاسو د دې ترمنځ ده او بنده راوړی ماده چې کومه ټوټي ده اوس پنی دا چې ټوټي ده اوس پنی د دې لپاره وبټي جوړيږي او دا ویل کیږي دا به چمکیږي سکه او بیا چې دا د مشي را وې شي او ګشي اوس نه بالکل شي او بوشي چې دا او بوشي دتابه ګرمه په ګرمه او دتابه تاوده دا غزاینه راوچتې څنګه او به چې راوچته کې دیوال باندې اړې څنګه څه وی گئی دی دا د کمنو په هغه وخت کې ځل کړنې کړې دي چې د دې لپاره کم بندوبست کړو چې په ستوريخي سره چې کمنو دا وی لیکل لام څنګه کړي وی کړي او بیا به ری کړه او ته څنګه اور څنګه بل کړی بیا بیا دا غینه پیپونه څنګه کړی ترایسي او بیا ماغه دیواله څنګه رسېدی یا پیپ ور په کولاوی څنګه دا غلا راغه د کړيغه هغه هغه ور په کولاویغه په پاری پیپ کې بیاڅی کی زی او بیا په دیوال باندې اړیږي بیا په دیوال باندې خوريږي څنګه زه هغه له څخوانه څېسی او و دومره تو دې څواله ولذینو سويځي سړی یش ویلو جووی څنګه دا خوريږي په دیوال باندې څنګه دیوال وتونو ته د نکیږي څنګه دیا پاري باندې ګرځنسکي خوده چرې دا وينو بل ګرځنسکي خوده لشي دا بغیر رسائن نكيږي دا دا اوسوي مونږه رسن ترې کیو که تاسو چې ترې کیو کړه ثا یو پوله دې پهلري چې کمنه وباسا وباسا وباسا مو شکاس شکاس شکاس لاکا په پاتېاو کال کې یو پهلرو کې بیا ور پسي یو کې بیا ور پسي بلو کې او پاي سیمرټي سیمرټي سیمرټي دا لږه ازان لري کار کوي ته وای چې زوم ساين دانې ما آ ته وانه چې کمنه اوس حاته ترې پورې ساوه بین صد پینچ برابر کې په مزه کې یو غر یو ترته دی بل غر په باندې کې دیواله کو غرونو په کې دیوالو کو وی وی آتوني اوفراله یې کتره راوړی راوړی نو راوړی ته تانبا چواړو په تانبا تنازو مال چې کم دنو چواړو پتامبا هم استاو یې زرونو دیبو وسنرلی شه دې کوم راو کیږي په دې باندې راپاسه پم راخه تللی نشي ار دې وسنه لري د دې د سوري کولو چې سوري کیو دن نه پکې شي راشي نو چې پوره شو نو یا اذر رحمتو میر ربي دې په سوري کې په دې مبارک پلان کې غلونه تد شي دې په مبارک دې یو شه دې مبارک دې دې غویا هاذر رحمتو میر پوري کو باندې جوړ کو نو یا اذر اندې بولي کې وبا د سمو بارا پلان کېو پلان کېو تاریخي پیټه ها ذا رحمتو مې ربي دائمه رباني درمې فایدا جوادو ربي هر کل چراشلو درمې مې کی باید راځي کمنري زریزا او دا واته درمې بالکل رښتیا او فاطمه کول زني ده دینا یو مې دن بده قرض کې چیاږي کمنو یموجو فی باز دن کېږي بزنو کې او بو کې واریش په لای کې په زمانہ جمع راغون به کم دي لره او روانه قران قران وکم دوزه خلرا یادګر د کافرانو په پیش باندې هغه کسان چې کانت آیو نویرتاینن ذکرې شیدي سرګرلې چې کانو په پړ دوکې یا او دې وسلې زاورې دو زورنا آیا وسم سره دې بیان نه دومره کولې بیانو شو چې اولیان پوېګي امبیان پوېګي بچان پرې مو باندې نه پوېګینو افاص بله زی نه غفرو هغه مان کې آئے کسان چې انکارې کړې تخذوی باري دا جوړ کی جوړ کې بنیان می علاوه زمانہ اولیا ذمہ داران ان ان جہنم الکافرین نزلا یقینن یار کړه مې چې کوم نو زکار کرالرم المسیح ورته و نو بي کوم بلا سرینامه الا یقینا هل خبر کوم تاسو را پاغتاونی د عملونو آ که سان دله صاحب په حيات دنیا چې برباده کوشش دي پدې چوند نام لکی او دې ګمان کې یقینا خکار کړي ګومان کې چې موږ نشریعت خدمت کو په کې نه د جمهوریت خدمت کوو شریعتونه نه کړې په اميا سبونانو موږ سنونو سنا او دی ګومان کې چې کړندې نه کیږي کې بيبي دغته خصنه کوو اولایک الذین ادعیا کسان انکار کوي په سترګو را دی انکار یې کړی دایته نور نه او د ملاقات دا لانا نو جوړیا ملو نه دی نو باندې رومنګ دی لرا پرد قیامت باندې تولو نو شیشله تولکې فابیتو تعامل نو تسلېشت نه عمل نو تلې فلا نوکی ملومی حمل قیامت و ازنام دار سزار دی دوزار توجد آغنی چن کاری کرده او جوڑ کرده و آیا تو نمیو پیغمبرانو نایو گپ یقین ناکستان بشارچ ایمان راڑو عامل اسوالی حات ایمان راڑو چاولیاء و انبیاء بغیب باندینو پوئیگی بغیب باندینو پو صرف سکده اللہ دیک ارساز متصرف و قانون سا صرف سکده اللہ دیک ارساز متصرف و قانون سا صرف سکده اللہ د او ردی په پاره تی کمونو کوشش کو هجرت یو کول را دي چې د پاره دا خلک چې د دې لې جناتونه د فردوس تملمستیا جنچو نام جناتل فردوس نزولا د دې لره چې کمونو د جناتونه د فردوس تملمستیا همیشې بې دې کې لا ګونانه اله والا ن벌ټې دې دې نه چې کمونو وړدل ان مړې کې په جناط پانه مړېدل نشته کول اور داوالو کانل باور مداد الی کلمات ربي نا ازمت داوی دا داو دوم راضی مشان دا لاؤ کانن با رو مدادل کلمات ربی کشی در یاب چه کمدنو سیایی معلوماتو در اب زمان او در صفاتو در اب زمان لانا فیدل با رو و خام اغا چه کمدنو ختم بشی در یابو قبلان تنفا در کلمات ربی مخی در ختم حدو در معلوماتو در اب زمان والاو چه ناری مثلی مددا اگر کراورم چه کمدنو در دی عمران نورو لپا مدد کی خ یقینا زیمه بنی ادم ساز غنده نتیجه بیت افریقہ چار کلامه تو اللہ دی اوالیم الغیواللہ دی یکی واز دا غیر باز تو کی زیمه بنی ادم ساز غنده کی و هی کولی دا خبرہ چہ ہم نہ مل او کمل او واحد یقینا علی تر واستا سویا تر وایکیو سوک چومے مریض ملاقات در رب میں فلی امر و ملیو کنے کو والا شرکت دیواز تر بیا دا او صدر دینو جوړې دی دواز طرف زما رئیس یو تا نه سوره مریم سوره مریم مکه